Continuem, senyores i senyors, a la formació de, de Ràdio Palafrugell. Avui, eh, amb aquesta ronda informativa que estem portant a terme amb els eh, portaveus, amb les persones que estan al capdavant dels diferents partits polítics de casa nostra, toca el torn eh, a Josep i Iferrer, alcalde de Palafrugell, i, òbviament, qui està al capdavant d'Esquerra Republicana de Catalunya. Aquesta formació, que d'un temps cap a aquesta part, sembla que és la que talla el bacallà, tant a nivell palafrugellenca com a nivell nacional. És així, alcalde, bon dia. Bon dia, gràcies per aquesta ronda que feu i per convidar-me. Uh, jo no diria que talla el bacallà, diria que la població dels votants és el que ens han donat la confiança per cada ser de cap davantes en, en, en molts de llocs. Mar de deu com que les coses. Vostè recorda la, la, les èpoques de d'esquerra republicana per la Progent quan només hi havia un sol regidor els quals no sé si s'hauria de manejar, però d'unidó com batallaven Salvador, Carrerruiz, Araguan, etc. etc. que han passat històrics per l'altra banda d'aquest poble la transformació d'Esquerra Republicana tant a nivell nacional com a nivell local és, és, és, és important no? i jo crec que jo crec que la secció local de Palafrugell ha fet la transformació igual que ha fet la, la secció no? jo, ara que estàvem parlant de, dels representants parla molt dels representants que hi ha, que hi han a Madrid me'n recordo com enviaven només a la Rola o, o en, en, en Joan Puigcercós no? l'Àngel Colom també a la seva època no, en, Colom, no, en Vicenç hi havia estat mm. eh, en, en la Rola i en, i en i Joan Puigcercós, si crec recordar, canviàvem uh -huh. amunt i, i que ens semblava que estàvem contents, no? I ara eh, hi ha un partit que en, no sé si se'n diuen ciutadans on deien ciutadans, però, però ciutadans en tenen poc que estan per darrere d'Esquerra Republicana i volen tenir una representació de tot l'Estat. I a nivell local també, jo a nivell local que m'agrada veure, no?, que van passar de, de tenir uns 500 vots a les últimes que en van tenir 2.500 vull dir, la multiplicació per 5 que han fet a Palafrugell vol dir que també a Palafrugell les feines de partits s'han fet ben fetes un partit doncs, que ha anat creixent de la mà també del, del procés, tot i que ja estava establert abans, i que ha arribat amb un punt en el qual, doncs, obstenta l'alcaldia de Palafrugell que no havia passat des de l'època de la República i després va passar amb en Sergi Sabrià i que ha tornat a mans d'esquerra. Això sí, ben casats. Si és difícil un matrimoni, en aquest cas tenim un trio, com van les relacions amb els companys de l'equip de govern? És fàcil dir, dir que anem bé, no? I, i, i... I, eh, pues, eh, perquè formes part d'aquest equip... El moment cap dels altres ha dit el contrari, eh? eh? Ah, jo, jo diria, jo diria eh, que remem tots a la mateixa direcció. Mm -hmm. eh? I que remem cada vegada més... Sí, sí, fem el símil no? amb aquesta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 vull dir que cada vegada agafem més, més, més velocitat de creuer i que, i que tenim bueno, unes grans esperances de que aquest govern podrà fer les feines molt ben fetes i, i que el 2023 podem presentar un pal a frugell molt diferent del que, que teníem com el van agafar el 2017. Parlem de 12 regidors els 7 d'esquerra els 3 de Junts pel Poble eh, i els 2 de Junts per Catalunya que s'han unit amb aquest equip de govern, l'altre dia també el el, el nou regidor de l'Antesa, ens parlava del que també li No sé si va dir exactament li agradaria o no, però també doncs, estaria disposat a, a segurament pactar. Eh, això és un moviment molt ampli, eh, és un moviment de, de base prou important. Sí, sí, sí. Eh, evidentment, vull dir... La composició de l'Ajuntament de Palafrugell després de les eleccions són set regidors pels socialistes, ja per, per Esquerra Republicana i la resta per intentar de desempatar, diríem. No? Llavors els de desempatar, el que hi ha d'haver-hi és els que siguin, siguin propers a poder entendre'ns-e i poder fer un... un, un un programa comú, és veritat, que en Som Gent de Poble l'emtesa, sobretot amb el programa, no va costar gaire, mm -hmm. uh, vull dir, de seguida vam trobar molts de, molts de punts d'unió, d'acord? Llavors hi va incorporar també uh, els Junts per Catalunya, uh, que és, uh, i uh, evidentment una vegada tens aquest programa fet, la incorporació de més gent uh, s'haurà de veure, vull dir, evidentment, amb, amb els de Podem, no podem saber-ho perquè, uh, bueno, doncs,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 És el que més he sentit jo de, de l'oposició durant aquests mesos. De l'oposició, sí. Bé, normal, no? Jo... No ho no, no dirà l'equip del govern mateix. No, no, no. no, no, no, no, no, no, no. A veure, l'oposició uh, uh, es pot fer de moltes maneres, no? Uh, vostè, vostè agafi ara, o abri un noticiari, qualsevol, d'Espanyol de o, o, o d'aquí a Catalunya i trobi un, un, un diputat de l'oposició, un caçado del PP, per exemple, només de veure'l ja sabrà què dirà d'en de, de, Sánchez o de les converses del, del PSOE amb Esquerra Republicana. O sigui, uh, hi, ha, hi ha un missatge uh, pre, prefet, no? que és aquest govern no governa, no té lideratge, la crítica per la crítica. Quan jo els dos anys que vaig estar a l'oposició, eh, igual com va trobaure algun, algun, algun, algun... rap brut d'alguna cosa que vaig dir. però eh, no sóc conscient eh, que nosaltres féssim aquesta crítica eh, tan, tan generalista, no? que no governa, que no té lideratge, no, no, quan fèim oposició a la oposició, perquè hi havia alguna, alguna cosa que no ens agradava. Val? i si viu una cosa que no ens agradava ho dèiem, escolti-me, hi havia coses que ho malament i sorties i deies, això està malament, no manca de lideratge mal el govern, uh, no, no, no escolti, no, no, no, no. Què, què és el que fem malament per no governar, què és el que no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 Considerem de que el poble està diferent des del 2017, com ho van agafar-lo, eh, ara, i serà molt més diferent d'aquí un any, que aquest govern ho ha portat ja tot un any, un any i una mica de mesos, doncs, podem fer i llanta es pugui demostrar el segell que impregna aquests 12 regidors en aquest govern. Ara encara és una mica precipitat, però evidentment que governa, vull dir, no, això no... no... Mm. això és crítica per fer crítica eh, m'alegra perquè deu ser que no hi ha res més per poder criticar perquè si hi hagués alguna cosa per criticar forta, dura i contundent no hi hauria amb aquestes, amb aquestes ambigüitats, de que no hi ha lideratge de que no hi ha govern, de que no es governa de que eh, nosaltres hi som som en el carrer, estem en el govern i fem coses i el lideratge vostè és un líder Uh, Depèn de quin concepte El líder que ho controla tot I que, i que diu que a on t'anar vaixell no. no, no, a mi m'agrada més Aquesta feina de coordinador uh, Jo provenc del món, del món De, de l'educació i més del món de l'educació De la direcció de les, de, de, del món de l'educació I sempre ha sigut Un, un lideratge compartit uh, Feina d'equip Jo de treball d'equip vull dir, no me veig eh, arribant a l'Ajuntament reunir tots els regidors i di ara a partir d'ara eh, les coses es faran d'aquesta manera. Si és aquest el lideratge que s'esperen, evidentment jo no ho soc. No he sigut mai. Esquerra tampoc ho és, d'aquest sistema. D'acord? Evidentment eh, que com a, com, a, com a alcalde coordines totes les coses que passen a l'Ajuntament, evidentment que és la persona que dons el missatge a fora, és evidentment que soc l'encarregat de fer la majoria dels discursos, però, qui governa ara actualment en l'Ajuntament és l'equip de govern. Mobilitat, serveis, zona industrial, neteja, són els eixos bàsics del que ha de ser aquest 2020? Neteja... Ho dic perquè és un tema recorrent, eh? Sí, sí, sí, no. Neteja, però no tant el concepte de neteja, sinó aquest concepte de sostenibilitat amb el que és el que li sobra a la gent de casa seva, no? i aquí entres la neteja, és... Uh, uh, um, aquest diumenge vaig sortir de casa i, i, i he vist per a la zona del mercat i hi havia hagut un cotxe allà aparcat i abans de marxar el cotxe havia agafat el cendrer i havia tirat totes les gorilles a terra. No? Uh, això, entre aquesta, aquest aquest concepte de sostenibilitat, que és tot el tema d'escombraries, que és tot el tema de, de, de, de, de, de carrers bruts... Uh, um, i, i com parlo d'escombraries estem parlant de les deixalles que deixen a terra, però sobretot i tan important és que hi hagi un ampolla de plàstic en el compostador de rebuig. I ja en aquests moments ja m'enfada més això que no pas un trasto a terra, no? perquè dius, tu, eh, eh, hem aconseguit que tot allà hi hagi un, un contenidor i siguin tots. I això és una feina que nosaltres estem molt contents, no satisfets, eh? Estem molt contents perquè hem avançat molt. El que passa a la que tu trobes una cosa que està malament, ostres, t'esofures molt, no? Però nosaltres que intentem fer una visió més global, estem molt contents dels passos que s'han fet. Més lent del que pensava, i no estem satisfets, evidentment, perquè ens falta molt per córrer, no? Però vol dir que aquest, aquest circuit està bé. Els trastos en el carrer han, desa, han, han, han disminuït d'una forma considerable, però n'hi han. Mm -hmm. Uh, continuant dient una garrafa de plàstic a dintre d'un continuador de rebuig uh, quan la gent està conscienciada que això no ha de fer-ho és de les coses que ens deu més Anava a dir, eh, i que em perdoni l'amic Palaí, eh, en aquest cas, eh, com arau entrar, com va entrar l'equip de, de govern, com va entrar Esquerra, va dir va semblar com aquell lampista que t'arriba a casa i diu, i això s'arregla en 5 minuts i al cap de 15 dies t'aporto una factura dient, no, és que hi he estat més del compte. Eh, és aquest el, el que em diu vostè ara mateix, no? Mm, estem contents, però no ha anat tan bé com ho havia d'anar. L'historial de manifestacions que ha fet tant el senyor Jaume Palaí com jo, Uh, van en aquest, en aquest sentit de, de aquestes paraules que, que, que tu deies, però temlant en disculpes també. No? I, I sempre amb el mateix sentit. No? Estem contents allà en som. Estem contents d'alàò on som, però no ens sent satisfets, no sentt satisfets canviar la manera de O sigui, nosaltres hem intentat canviar la manera de treballar de l'Ajuntament, que no estem del tot, però canviar la manera de pensar de la gent o la manera de, de fer la feina de la gent, sobretot amb el tema d'aquesta sostenibilitat amb les coses que s'obren de casa, eh, això costa molt. O sigui, la idea que tenim principal és que la gent s'ha de conscienciar que tota la cosa que s'obre a casa és una responsabilitat de la persona que la té a casa. I l'Ajuntament ha de col·laborar a fer-ho possible de que eh, la sortida que se li dongui això que s'obri eh, sigui la correcta. Però que eh, eh, nosaltres sempre ho hodím en les reunions de veïns dir en... la, la responsabilitat de les, les, les escompariís és seu. És dir, que si vostè s' ha de desplaçar si vostè ha d'anar fins a la deixar això és una cosa si vostè ha de separar, si vostè un dia ha de treure una boss i l de dir una altra, la gent no pa lafrugir ja per tot. Eh? Ens hem de conscienciar, de que de la mateixa manera que la gent té la, la, tota la llibertat d'anar a comprar allà en vulgui, haurà de tramitar també el rebuig del que no fa servir del que ha anat a comprar I si va comprar una televisió que pot anar a Girona, Barcelona o, o comprada per, per internet té tota la llibertat per fer-ho la televisió se la queda a casa però la televisió vella no és una responsabilitat de l'Ajuntament, és responsabilitat d'ell l'Ajuntament ha de col·laborar però és una responsabilitat d'ell perquè si s'ha anat, si anat fins a Mediamarca a buscar una televisió també pot anar fins a la teixeria a deixar la televisió vella La televisió costa més, no? De deixar-la a la, la, la, la deixelleria que queda més lluny segurament que anar a Girona a comprar ah, no, i, i, i que Això t'ha dit que el moble és d'Ikea no? i de, deixa'm donar aquestes dues marques perquè <ríe> que diríem, perquè perquè diríem que, que algun dia d'aquests els incorporarem en el nomen nomenclàtor català perquè ja te donen per tant, contents però no satisfets del resultat, s'ha de continuar progressant amb aquest sentit amb el, amb el 2020, així ja estarem al mateix, suposo que com tothom, que, que això funciona. I, i acabat amb que... això, vull dir, per això nosaltres creem una nova àrea per intentar aquesta, diríem, no sé ben quin nom li posarem, però s'ha de deixar la sostenibilitat mm -hmm. de totes les coses que s'obren. Mobilitat, eh? Mobilitat, jo he copçat amb, amb els darrers mesos, que és un tema que... que pot ser important i que li volia donat també molt aquests canvis de direcció que també hi ha hagut amb algun carrer principal i algun altre, parlant amb en també més d'una sí. vegada, doncs sembla que és un dels, dels eixos importants que, que prevegueu amb el futur. No? Jo crec que hi ha, un, hi ha un element molt important que ens dir també per si és molt escombraries, que és la incorporació d'un tècnic nou, en aquest cas, de, de l'inspector, d'en David Puertas i jo, eh, que li hem donat aquesta, aquest comandament en això amb, amb, amb, tot, amb tot aquest policia eh, també mobilitat i eh, creiem que, bueno, doncs que, que ara es comença a veure doncs, aquestes petites reformes que es puguin haver-hi per agilitzar una mica la caòtica circulació de Palafrugell, que serà caòtica sempre perquè els carrers de Palafrugell es van fer la majoria dels carrers de Palafrugell es van fer per anar en carro. I o els fem més amples, vol dir tirar cases a terra, o ens adaptem. I com que ens hem d'adaptar, ens hem d'adaptar. O sigui, els carrers que eren prefets d'anar en carro, ara volem aparcar i volem doble circulació i volem anar d'un lloc a l'altre i tot en cotxe i tot... No? Era anar en carro, les coses grosses, i si no la gent anava a peu. Palafrugell no ha crescut tant amb, amb, amb, amb, amb, amb, amb, de, de separació. Continues, continuem estant de la majoria de les cases de Palafrugell a 10 minuts del centre. O sigui que, um, però ara ho fem en cotxe és un problema que afecta al dins la vila sí. perquè fora de, de, del que és la però vila és que, no tenim aquest problema no? fi, fixa-te bé i, i recordaràs molt bé que quan tu i jo érem petits hi havia un carrer que se'n deia carrer ample <ríe> Fa molts anys, això, eh? i veiem aquell carrer amplíssim, sí, amplíssim, sí. amplíssim okay. i ara el tenim amb, amb, amb, amb a vegades fer les volets perquè la gent pugui passar ja Uh, cotxes aparcats en un cantó i un, i un pas per al, per les... vol dir que els carrers no estan fets uh, per haver-hi una gran circulació de cotxes i, i el carrer Ample és, arriba fins a la final del poble no? o sigui, la majoria dels carrers antics a part del tot el que seria el molí de vent eh? o s'han sigui, fet algunes, algunes ampliacions però la majoria de la gent continua visquent mm. al mateix lloc des de fa 100 anys seria més fàcil passar amb cotxe pel carrer Estret que pel carrer Ample uh, el carrer sí. meu pare deia que hi passaven en doble direcció això no me'n no, no, tu jo però, no ens en recordem. Aturar-me a Canlicus... Aturar-nos sí, però... a Canlicus a buscar un paquet de tabac, això sí que ho havíem fet. <ríe> uh, estem parlant una mica, uh, senyor alcalde, de, del 2020, bàsicament, però uh, aquest, aquests sis mesos, des de les eleccions i fins ara, què han portat de, de bo per Palafrugell, per l'equip de govern, què és del que us ha sentiu més satisfets aquests sis mesos? I també hi ha hagut algun, algun moment que heu trontollat com a equip de govern en aquests sis mesos? Alguna cosa que m'ha que, quedat que, no l'hem bé? Jo crec que... Vull dir-hi abans, eh? Vull dir, de fet hi ha molts regidors nous eh? I, i, ens, i, i amb un pressupost ja passat. Eh? Mm, diríem no hem fet foc d'encenalls, ni focs artificials dir, ara hi ha nou govern i anem a començar a canviar, perquè nosaltres veníem d'un govern de més de dos anys, no? i diríem el que hem anat fent, i, el, i els que s'incorporaven tots eren nous, el que intentem anar fent eh, eh, que quan vàrem firmar-ho el, el, el, el govern amb, amb Albert Gómez eh, el 2017, van dir és un programa de govern de, de, de sis anys no? el passa que ara s'han incorporat gent nova, no? i evidentment o sigui, no s'ha aturat tot, tot, tot es va fent Vull dir, nosaltres doncs, eh, hem fet eh, vam acabar com van anar ar el govern hi havia el carrer de, de Sant Sebastià que es acabavaacabava acabava, i doncs hem passat en carrer de Cervantes i el carrer Progrés i ara passem al carrer Trafins i tenim monofatures del suro dirim tot el ques aspectes de carrers es van, es van fent hem aturat una mica el que serien les, les, les obres més, més importants perquè tenim un projecte de futur sobre de la taula que ens costarà eh, molts esforços de poder-ho fer, que és l'Avinguda d'Espanya l'objectiu gran que tenim en aquest primer tram de govern és fer avinguda d'Espanya desdoblament de l'avinguda d'Espanya és absolutament necessari i és on posarem tots els recursos per poder-se fer això diríem com a grans obres d'infraestructura de la resta doncs, bueno, doncs, doncs, doncs anar fent farem el cril bici per anar eh, a l'Illa Llafranc eh, tot el que és el plat de la bicicleta dintre de Palafrugell eh, i eh, amb, amb, amb totes aquestes petites coses però tinguent en compte que la inversió més gran, els diners més gran que tenim, els, em, els posarem a l'Avinguda d'Espanya per intentar-la desdoblar i acabar de fer aquesta aquesta ronda de, de Palafrugell, no? la gent no hagi de passar per Palafrugell i, i els que passin per fora i puguin passar-hi bé eh, doncs de no tenim dates ben bé, però estan ja, comencem a redatar el projecte. Ronda que d'altra banda, en bona part, ja queda dins del casc urbà de Palafrugell i ja és com un carrer i sobretot a la Cruïlla de Tamariu en la qual s'hi munten uns pollos, que déu-n'hi-do, no? Palafrugell ha tingut un problema que no ha sigut solucionar i nosaltres no el podem solucionar perquè tenim el pom. És que la ronda de Palafrugell, la ronda és no ha sigut mai ben ben ben dissenyada i quan ens tocava fer amb la forma del pom, amb l'ampliació de tota la zona del Pi i tota la història potser no es podia, no ho sé eh? Vull dir, igual de dir que això és molt difícil però no s'ha dissenyat per allà ja de passar la Ronda Est però en canvi la resta com ara fem la d'Espanya de doble sentit, la tindrem tota, jo crec, molt ben dissenyada, no? I és, diria, més dintre del poble però també és el límit o sigui, tinguem en compte, tinguem en compte que de l'Avinguda d'Espanya en direcció, diríem, cap a l'Armadàs, cap a Santa Margarida, cap a Greia, no es podrà construir res. D'acord? Mm. O sigui, que, si no, allò serà el límit. Tenim el límit per aquí, d'acord? Si, si per la follada de, de, de créixer, ha de créixer per la zona del pivern, que allà, allà ja està previst i ja està urbanitzat, i en un futur, si tingués que créixer, que això no el pom i posa, que jo no crec que ho vegi, eh, és per la zona del cementiri que tenim la, la doncs la fanga per darrere, que també te delimita. Vull de... tindrem, tindrem molt ben delimitat el poble ben delimitat per aquestes per aquestes totes aquestes rondes i de fer la gent viu a dintre. L'avinguda la, d'Espanya que comentàu que que, que sentit a parlar és dos de dalt a baix, doncs, i això es fa durant tot el 2020, 2021, com com estàs? Eh, uh, no, el projecte, veurem si, segurament que ho farem en dos anys, segurament que ho farem en dues fases, no? Proseguides. Seguides... Proseguides. No? i el pla, els terminis quan tinguem, els, quan tinguem el projecte eh, després ho sabrem doncs serà un dels te temes a seguir eh, recordo també altres temes eh, que hem de, eh, de, de seguir com per exemple les obres però això ja n'hem anat parlant mm. també setmana a setmana de l'escola d'arts i oficis, del museu del sur les inversions que hi ha el carrer Tarongeta, ja que parlava de carrers que es van arreglar que va haver-hi la polèmica amb els, amb els veïns tot això està solventat? No. està. no encara estem treballant amb, amb tot el que és la, la mobilitat de la zona centre. Això està lligat tant amb la concessió del, de l'aparcament de la plaça de Can Mario, que hi estem en converses per veure com podem, podem desencallar alguns temes que hi havia perquè sigui molt més útil, amb l'aparcament del Prioritat de, de, de Santana, Anna, que aquest aparcament... No ens agradaria que desapareixés, que no només hi hagués una zona de càrrega i descàrrec, sinó que, que, que quedés una, una, una plaça amable. Mm -hmm. Amb la circulació del Raval Superior, que hem d'intentar sí o sí de treure l'entrada, tant d'entrada de, de, de cotxes, sobretot de cotxes comercials, és un carrer que és estret, sense voreres i, i de pas de vianants, ha de quedar com a pas de vianants, i això també es transforma una mica el que seria el Pimar Gall això és, és, és molt complex quan com tinguem això solucionat quan tinguem això solucionat la tronjeta el tindrem solucionat Hem uh... restringint el trànsit Fa cinc minuts que parlem, però gairebé ha passat mitja hora, o sigui, no sé com, com ens ho fem nosaltres dos en aquest sentit. Per tant, eh, ja que ha vingut aquí amb aquesta ronda com alcalde de Palafrugill, però també és com a cap d'esquerra, per tant, deixem parlar una mica d'esquerra, de, com a partit a, a Palafrugill, com les àrees que porta, vostè mateix porta l'àrea de cultura, a part de moltes altres coses, l'àrea de cultura, però també porten altres àrees, altres regidors. Eh, com estan funcionant aquestes àrees que depenen únic i exclusivament d'esquerra? Molt bé. Fantàstic, no? <ríe> Molt bé. Fantàstic, fantàstic, no? A més, eh, diríem, la majoria som, som diríem, la part més, més veterana de, de, de l'Ajuntament, portant les, no les mateixes àrees, no? Vull dir, aquí hi ha hagut un, un canvi de, de rol, sobretot en Paullador, mm -hmm. i en Paullador, diríem, és la persona que hem posat el comandament de moltes àrees i per la seva gran capacitat de treball, sobretot molt de carrer, no? Vull dir, porta mobilitat, porta porta serveis, eh? i hem posat, quedant-nos uh, en aquesta àrea, l'hem posat com una persona que és molt a dintre del carrer, ell té una gran disponibilitat i, i a part uh, bueno, té, té una personalitat que, que li que li va molt això doncs de, de, de quan té un problema anar-lo a estudiar-lo i tota la història i nosaltres estem molt contents amb mobilitat i amb i amb, i amb, i amb serveis que porta, que porta en pau. Uh, en Jaume Palaí uh, està en aquest procés de, de, de, de transició, uh, fins ara era el regidor de Medi Ambient pel tema d'escombraries, ara és el regidor d'aquesta nova àrea que s'ha de crear i ara estem esperant que comenci el pressupost del 2020 per posar-hi la tècnica i crear-la i després Malgrat això, continuem treballant. Les converses amb l'empresa de de, de, de de recollida d'escombraries són constants, perquè hem de canviar allò que deien, de canviar tot el concepte de recollida d'escombraries per fer-lo molt més eficient. I, uh, i amb, amb de més estem molt contents. Hem posat una persona que coneixia molt ja molt el que és el món de l'educació abans de ser i, i és una persona molt dinàmica que és la Mónica Alcalà i estem molt i molt contents també com funciona i la Roger no, no ha de dir res més perquè, bueno, jo és, és un, un dels grans fitxatges en la política de persona, jo sempre dic que és persona eh, que era una persona molt humana que fa de política i no tindrà mai aquest concepte de polític perquè és tan bona persona que, que no, doncs, que no que no, que no li, no li, no li escau eh, aquesta petita maldat que han de tenir els polítics i que tenim una àrea que en la Roser funciona molt i molt bé. A les àrees que portem nosaltres estem molt contents. Uh, quan Esquerra va guanyar anys enrere va, va tenir el, el sorpasso que va passar quatre regidors a Palafrujelles va parlar molt d'aquella joventut eh, que, que representava Esquerra. Aquests joves se'ns han fet grans ja molts d'ells, eh? no tant com nosaltres, però s'han fet eh, grans, en Sergi Sabrià està com un dels capitòstos d'Esquerra, d'altres han deixat el camí després dels 8 anys que, que van fer, eh, hi ha d'haver una altra renovació a Esquerra? Sí, en Xevi Vilà és, és un dels, dels, dels, dels que porta el comandament de... de, de la Bàsicament la estan tots treballant? De la a Màrius i aquesta gent estan tots treballant a la secció local o...? No, a, a, a la sanció local, a més, hi queda de, de, dels que havien sigut regidors, en Sergi i en, i en Xevi, uh -huh. malgrat que en Xevi està ara a, a la direcció de, dels serveis educatius de Girona i té molt i molta feina, o sigui, el veiem poc, però en el moment de que hi ha les decisions importants contem amb ells dos, ells dos són, són dues peces claus en la sanció local. Però és curiós, no?, perquè eh, la mitjana aquella d'edat l'hem pujat una mica, no gaire més la mitjana d'edat de l'equip de governar són de 40 anys, perdona la mitjana d'edat de l'equip d'esquerra que està governant és de 40 anys el que passa que no n'hi ha cap de 40 no? o sigui, ja Som els que tenim 60, a la Roser en Jaume i jo, i són els que en denen 30 i viescaig no? o sigui que eh, nosaltres estem molt contents, creiem creiem que és la composició eh, més bona per un ajuntament, gent amb anys amb experiència i gent jove no? Va, tenim la, la, les dues Mòniques, l'Olga i en Pau, aquesta gent, eh, tots, tots estan en el, en la... tenen el 3 a davant. No? O sigui, tenen gent de, de, de 30 i 30 i escaig d'anys i gent de 60. Els de 60, eh, tots tres tenim ja la data de caducitat marcada en el 23 i eh, després eh, el partit acabarà de, de, de composar, no sabrem dels que hi ha governant que es puguin quedar, però entre de la llista, hi ha gent eh, també jove eh, que la tenim a dintre de la llista que està pendent de, de poder pujar Com la mateixa manera manera.vam fer l'altra vegada perquè en Jaume per exemple dic en Jaume i Jo anem a les llistes d'esquerra des de que el primer any que era el 2007 que en, que en Sergi Sabrià va, va entrar i en Jaume i Jo ja hi érem a la llista allà ens tocaven, allò que els corresponia. Ara som a davant i ells som a darrere. No? Doncs a dintre d'aquesta llista hi ha gent que està molt molt preparada, gent jove i gent preparada, que doncs, seran el que els que faran el que fa el relleu. L'única cosa clara que tenim és que, diríem, els, els, tres, els tres veteranos, eh, tenim nosaltres la, la carta ja signada de, de dedicar-nos a a buscar bolets Escolta, millor feina que aquesta, no n'hi ha cap eh? no, Ara he rigut, no sé si se m'ha sentit no? aquest somriure perquè ha parlat d'una època en la qual cada vegada que algú de la direcció d'Esquerra es tornurava es fundava un partit nou eh? Eh, o sigui, sí. que Això sembla que ha passat una mica la història I, no? bueno, Fins i tot ara el que fa Esquerra és agolidinar gent d'altres partits I, i, i, I és més, la, la, la gent que en la primera llista del 2007 ara no és eh, en, aquesta, en aquesta llista del, del 2019 és miés parrons d'haver marxat de pal a Palafrugell, parlaves de Mário Zeedo mm -hmm. per exemple, que no pas, que no pas perquè estigui descontent amb amb, amb la feina del nostre equip, o sigui, nosaltres hem fet un partit, que som aquests 20 i escaig de persones que anàvem a la llista, cap a 30 que anàvem a la llista, més gent ens donen suport, i que més o menys aquest, aquest grup social al voltant d'esquerra s'anarà mantinguent bastant amb incorporacions noves. Sento molt parlar ara de, dels pressupostos de l'Estat, dels pressupostos de la Generalitat, dels pressupostos de Barcelona, acaben de passar els pressupostos de Palafrugell, ara que en Pedro i en Pere eh, mm. ja mantenen que sí, vol sí, dir, sí. són tan amics, ja no sé si les relacions eh, a Palafrugell entre... entre l'alcalde, l'equip de govern i l'oposició socialista seran diferents. Això es trasllada en un poble petit? Petit, un poble com Palafrugell? No, no. I menys la relació que pugui haver-hi entre en Juli Ferrand i en Dijó, que és una, una relació cordial de, de fa molts anys. De vells guerrers, no? Quasi. De, de, de 20 anys, no? Evidentment, a vegades passen fets puntuals uh -huh. que, que ens fa que ens fa que una mica més de diventor, seria, la, roda de, seria la, la moció de censura, seria el moment de crear aquest govern, però una vegada, hem, hem, els dos, eh? o oh, com es va crear el primer govern, que bueno, teòricament eh, doncs, eh, era, havia de governar un govern pro procés i no va governar. No? Eh, evidentment, en, en, aquests, en aquests períodes, per per i per acabat aquests pactes en el qual n'hi ha un que queda afectat hi ha un, hi ha un temps eh, de, de, de, que, que hi ha més separació, més, més, més, més distanciament. però una vegada passat això eh, la relació eh, que cordial simplement ha sigut però la relació política continua és la cordialitat que ha d'haver-hi entre, en aquest, en aquest cas, entre l'alcalde i el cap de l'oposició. Ahir mateix, perdona'm, ahir ahi mateix, eh, que més tots dos estem a la Diputació, ahir mateix, després del ple de la Diputació, eh, ens vam seure per, per quatre o cinc temes que tenien de bala a Frugell, que jo crec que són cabdals, que bueno, jo intento sempre que puc seure amb el cap de l'oposició i explicar-los perquè en tingui coneixement. Una amic em va dir que la Diputació fa més política local que no pas als ajuntaments. La Diputació, jo sóc com aquests regidors que acaben d'entrar i, i, i encara hi ha estat menys temps, necessitaré més temps per, ser, per poder fer una definició de què és la Diputació. No? Allà estic molt bona relació amb l'equip d'Esquerra, un equip potent i, i gent molt, molt, de, molt, de, molt de municipi. Intentem, intentem que fiqui això. De fet, les Diputacions són per donar suport als municipis i jo, des de la meva àrea d'educació que porto, és el que intento fer àrea que no existia, que les estem creant nova i la creem nova a partir de les necessitats dels municipis que millor que un de Palafrujell, ciutat educadora per estar, doncs, eh, amb aquest punt hem completat la nostra mitja hora però no m'agradaria acabar aquesta xerrada sense que vostè fosqui eh, la que vés, dirigint se amb els i dient hi alguna cosa, no sé si ens hem deixat alguna cosa, he volgut tocar molts temes eh, potser no tan profundament com com els haurien d'haver tocat, Tens tindrem al llarg del 2020 per anar-ho fent, però sí que amb aquests darrers eh, vostè té la paraula per dirigir-se a la gent de Palafrujell i a part de desitjar... Bones eh, les bones festes, sí, sí no, no? No jo crec que hem, hem de tenir jo, jo els he demanat que tinc confiança que, que tenim un equip de govern eh, molt, eh, amb, amb molt clau local amb molt clau local no? Eh, i, i no sols parlo de la gent esquerra eh, i la gent esquerra però també amb els, amb, els, amb els altres dos partits que, que, que estem que estem governant són gent amb, amb, amb, amb una clau local que eh, molt predisposada. Evidentment que tot el procés de Catalunya ens, ens, ens, també ens ajuda a unir-nos, però del procés de Catalunya quasi no en parlem, en les juntes de govern parlem de palafrugell. Ver-hi un equip de tanta gent del món local i que totes o quasi totes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 i ja que parlem i parlem del 2020, eh, també ens agradaria que aquest 2020 eh, fos l'any de que eh, el, el, el procés que estem vivint a Catalunya eh, sigui una mica més humà, més just, que només pot demostrar d'una manera, primer, treguent la gent que està injustament tancada a la presó. Estic segur que demà... De aquest dijous quan, quan surti la, la sentència de, de Luxemburg dirà una vegada més, ho han dit a Europa moltes vegades que això és una venjança això és, ha sigut una venjança de l'estat espanyol contra Catalunya i estem convençuts que aquest 2020 i per això sobretot Esquerra Republicana també, partit, també hi estem treballant aquest 2020 eh, puguem destapar aquesta venjança posar-la a carres del públic i començar-hi a buscar-hi solucions serà lent perquè la ferida és molt gran serà lent, costarà a, a curar aquesta, aquesta ferida però eh, estic estic convençut que ens en sortirem i si tenim la, la, la ferida de Catalunya eh, curada que vol dir que Catalunya ha de ser el que Catalunya vulgui i que això una gran part del, del Parlament la gran majoria del Parlament vol, si tenim això aconseguit, després la vida de Catalunya, evidentment la vida de Palafrugell serà molt més digna i molt més, molt més fàcil de poder viure. Alcalde, que adeu en aquest cas Europa, doncs l'escolti i li desigiem també molt bones festes i feliç 2020, si ho és també a nivell personal i professional també ho serà per Palafrugell, moltes gràcies. A vosaltres i doncs aprofito això per dir a vosaltres de la Ràdio Palafrugell i també a tots els, els oients que ens escolten doncs que tingui unes bones festes.